בעזרת <אז> השם מטבח ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילת ט', במסעד על תורה ט', בליקוטי מורנטיניאנה. חם ליבי בקרבי, בהגי תיבר אש, <אז> דיברתי בלשוני כאש עצור בלבבי, ונלאיתי כלכל לא אוכל. <אז> ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה ידעת אותך, כי אין מי שידע ממך, תתברך לנצח, כי אם אתה לבד. קילית מחשבה תפיסה בך כלל. אך אם כל זה בגודל חנינותיך ועוצם ענוותנותך, בראת עולמך בשביל ישראל עמך, שהם ליבא דכל עלמא. ונתת להם לב לדעת ולהבין ולהשתוקק ולחשוף ולהתגעגע אליך תמיד. כי חננתנו ברחמך הרבים, ונתת וקבעת ידיעת תשוקת אמונתך בלבנו, עד אשר כלליות עמך ישראל הקדוש לבם בוער כאש לאהבה אליך תמיד. כי עזך המוות אהבה הקשה כשאול כנער, אשפיה לשפי הרשפי אש שלהבת יה. מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה ונרות לא ישטפוה. מרחוק ה' נראה לנו ואהבת עולם מאבנוך. אך מרוב עוונותיה רבים ועצומים מאוד, כאשר אתה ידעת, גברה עליה מראה שחורה ועצבות מאוד, אשר מחמת נופלים עפרוריות וכבדות על הלב, עד אשר איני יכול לבאור ולהתלהב אליך כראוי. ואם לפעמים מתנוצץ עלי ברחמך ההתנוצצות אלוהותך, אין לי כלים לקבל אור ההתנוצצות הזה. ואז ההיא בוער הלב חוץ מהמידה חס ושלום, עד אשר איני יכול ואיני רשאי לפעמים לקבל עלי ולהמשיך עצמי ודעתי לזה ההתנוצצות, שלא יהרוס לעלות אל אדוני חוץ מהמידה והגבול שיש לי. אשר גזעת עלינו ועשה עתה לנו לבלי להרוס אליך חס ושלום, כמו שכתוב, פן יהרסו לעלות אל אדוני. ולפעמים הלב אטום לגמרי על ידי העצבות. ריבונו של עולם, ריבונו ד'עלמא, כולה יודע תעלומות. אתה יודע רזר עולם ותעלומות סתרי קול חי. מה אומר ומה אדבר ומה אספר לפניך. על הכל הנסתרות והנגלות אתה יודע. אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. אלוהי עולם, אדון קול, הכל יכול, חי לעד וקיים לנצח. יחיד, קדמון. אתה ראשון ואתה אחרון מבלעדיך, אין אלוהים. רב ונישא שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש תשכון ודכא ושפל רוח. להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. חי וקיים נורא, מרום וקדוש, אשר כל העולם ומלואו, עם כל עולמו כולם, כלה נחשב קמך, כלה ממש. וכל הזמן של העולם כולו, אינו עולה אצלך כערף עין. אתה לבד יודע רחמנותך בעצמך, איך אתה חפץ בטובותינו. להודיענו אמיתתך, ולהתאימנו מזיו נועם נצחיות אלוהותך, ונפלאות נוראות ערבת נעימת ידידות תשוקת דבקותך. ובכמה גלגולים אתה מתגלגל עמנו, ובכמה סיבובים וסיבות שונות אתה מסבב עמנו. לפעמים בנחת ולפעמים ביסורים, רחמנא ליצלן, והכל לטובתנו כדי להתעורר לעבודתך באמת, כדי לשוב ממעשינו מדרכנו הרעים. לשוב אליך באמת ולהתדבק בך כדי שנזכה לסבוע מטובך להשביע בצחצחות נפשנו. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם. אשר זאתי הצלחה שבכל ההצלחות, הישועה שבכל הישועות, הטובה שבכל הטובות, התכלית מכל התכליות. ועתה יאומן כי סופר, שאיש אשר אלה לו, שנברא בשביל טוב כזה. בשביל תכלית אמיתי ונצחי כזה, להתענג, להתענג על אדוני ולהסתופף בצל קדושתו. ההוא פעל ועשה מעשים כאלה, ומחשבות כאלה כאשר עשינו. אוי, מה היה לנו מה נאמר, מה נדבר, אוי, אוי ואבוי, כי באמת אין לנו שום דיבורים לדבר בעניין זה, כי אם לצעוק בקול מר ונמהר עד כלות הנפש, עד ישקיף ויראה אדוני משמיים. כי עדיין אין מעצור על ה' להושיע כערף עין ישועה שלמה ואמיתית, ישועה נצחית לעולמי עד ולנצח נצחים. ובכן יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואל אבותינו, שיעירו עלינו זכות וכוח לצדיקי אמת, ונזכה אל אדם לשמחה שלמה. ובכוחם הגדול ינשבו עלינו ברוחם הקדוש, וינערו ויסירו מלבבינו כל מיני מרה שחורה ועצבות, וכל מיני אפרוריות וכבדות הנופלים על ליבנו.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 עוזרנו בזקן וברחמך רבים שינשבו ברוחם הקדוש על כל אחד ואחד מאיתנו, עמך בית ישראל, רוח קדושה וטהרה, באופן שנזכה לשמחה שלמה באמת כרצונך הטוב. עד שיבהר ויתלהב לב של כל אחד ואחד אליך תתברך לנצח בתשוקה גדולה ובהתלהבות נמרץ, בהדרגה ובמידה כראוי לכל אחד ואחד לפי בחינתו באמת, כאשר אתה לבד ידעת כל זה. כי אין מי שיודע לכוון זאת כי אם אתה לבד. עד שנזכה כולנו עמך ואת ישראל, ליבא דכל עלמא, שכל אחד ואחד מישראל, עם סגולה, עם הנבחר מכל העמים, ינעשה לב למקום שצריך להיות שם בבחינת לב. וכולנו כאחד נתדבק אליך ונתלהב אליך באמת, עד שנזכה להיכלל בך באמת לעולמי עד נצחים. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, מעתה ועד עולם, אמן, נצח, סלע ועד.